Я просто зобов'язана задовольнити твою цікавість перед смертю. Ну то слухай, я вже казала тобі, що так схибилася на Ясику, що забула про власного сина. Віриш, я інколи взагалі не пам'ятала про те, що він у мене є. Моя свикруха залишила Дімі велику квартиру на Саксаганського, і він переїхав туди відразу, як вступив до університету. А я тільки зітхнула з полегшенням, бо тепер могла бачитися з Ясиком у себе вдома. У Ясика ніколи не було для мене вільного часу задарма. Він або канючив гроші, або розважався тим, що примушував мене спостерігати за його борсанням у ліжку з іншими жінками. Ілона не забула ласувати тістечками. І промовляла так спокійно, ніби розповідала не про себе. А мій єдиний син жив собі окремо. Інколи заходив до мене, але я швидко випихала його за поріг. Я не знала нічого про його життя і про його проблеми. Я марила одним ясиком. Діма намагався мені розповісти про дівчину, з якою він жив, щось там заводив, про друження, але мені то було не цікаво. А потім він загинув. Так по-дурному не впорався з кермом. Але я була так захоплена собою, що навіть не надто журилася. Ясик відразу після похорону причепився до мене, мовляв, продавай мерші синову квартиру. Давай мені гроші, я їх видала в кладу розбогатію, а потім ми з тобою разом проживемо щасливе, безхмарне життя і помремо в один день. Тепер уже вона говорила з почуттям, і волі мимоволі передалася трагедія її життя. Звісно, я не вірила жодному його слову, знала, що він просто розкручує мене, але він був таким ніжним, таким уважним, так упадав коло мене, згадувала Ілона загидою. Я ладна була купити Ясика тією квартирою і дбала тільки про те, аби укласти якомога вигіднішу угоду. А в дімі жила його дівчина, яка виявилася вагітна. Вони збиралися Одружитись, але не встигли. Дівчина була не з Києва, родичів не мала. Вона благала мене допомогти, бо їй тяжко буде самі утримувати дитину. Та Ясик переконав мене, що вона звичайнісінька провінційна шльондра, яка вчепилась у мого сина заради прописки і що ще невідома від кого її дитина. Я йому повірили і навіть не намагалася з'ясувати правду. «Бо тоді мені так було зручніше. Я вигнала її геть. Продала квартиру, віддала гроші Ясику, а він, і слід було очікувати, вклав їх у сумнівну авантюру і прогорів». Він мав хист тільки до сексу, та ж ніяк не до бізнесу. Перестав у мене з'являтися, коли і з'являвся, то таке витівав і так з мене знущався, що я воліла його ніколи не бачити, проте за три дні дзвонила йому і умовляла заїхати. Час спливав, з'явилася ти, потім Катерина. У моєму житті нічого не змінювалося. Його п'яні оргії, мої ревнощі. Ілона заскреготала зубами. А потім... Одного дня я прокинулась і усвідомила, в якому я багні. А так блискавично прокинулась і усвідомила. Я пішла до будинку, в якому колись мешкав Діма, розшукала сусідів і розпитала їх про стосунки мого сина з тією дівчиною. То була Марина? не стрималася Ольга, і вона скрушно кивнула. Коли я відшукала Марину і перше побачила свого онука, у мене все наче перевернулося. До мене нарешті дійшло, що в моєму житті має бути головним, а що другорядним. То було наче прозріння, запізніли, але все-таки прозріння.